Si Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. Si sintonitzes amb el sol. La primera emissora local d'Oci Coturn no i Fúsica Electròntica de Rosalba. La primera emissora local d'Oci Coturn i Fúsica Electròntica de Rosalba. Molt bé, doncs ahir es van realitzar eleccions al Parlament de Catalunya. I a Sant Andreu es van donar uns resultats que ara tot seguit els repasem. Uh, parlem d'un cens. A Sant Andreu hi ha unes 108.182 108 persones que poden exercir o que podien exercir el seu dret a vot. Finalment, van ser 76.802 persones, el 70,99% del cens el que va votar finalment. Hi va haver una abstenció de 31.380 persones, un 29,01%. 613 vots es van donar per nuls. I 967 que es van deixar en blanc. Aleshores, repassem el que són els resultats electorals per partits. Si eh, parlem de Convergència i Unió, hem de dir que respecte al 2010 va baixar. És a dir, el 2010 tenien 20.683 vots i en els resultats d'ahir, van votar a Convergència i Unió unes 17.877 persones, el que seria un 23,46% de de total. El Partit dels Socialistes de Catalunya també va baixar, si el 2010 aconseguien 14.306 vots al 21,66, les eleccions que es van celebrar i va obtenir 11.345, és a dir, 14,89% dels vots. Si parlem d'Esquerra Republicana de Catalunya, aquests sí que van pujar a força. Parlem del 2010, que van aconseguir 4.780 vots i en els resultats d'ahir van aconseguir 10.979, el que representa un 14,41%. El que es refereix al PP també va pujar. El 2010 va obtenir 8.837 vots i les ereccions d'ahir va obtenir 10.558, és a dir, el 13,85% dels vots. Parlem d'Iniciativa per Catalunya que Esquerra Unida i Alternativa. Doncs en les eleccions del 2010 es situaven a 6.758 vots i ahir van pujar a 10.472, el que representa el 13,74%. Ciutadans també va pujar del 2010 d'obtenir 2.706 vots a obtenir 6.770, és a dir, 8,88% dels vots. Si parlem de l'ESCUP, la candidatura d'unitat popular, doncs hem de dir que a l'any 2010 no es van presentar perquè la seva ideologia era només presentar-se per les eleccions locals, les municipals, però aquesta vegada sí que s'han presentat i hem de dir que han, obtenit, han obte, obtingut a Sant Andreu el que serien 2.909 vots, un 3,81%. El que fa referència a solidaritat per l'independència també ha patit una baixa en quantitat de vots obtinguts. Si el 2010 van obtenir 1.674, ahir només van obtenir 853, és a dir, 1,11% dels vots. Parlem de Plataforma per Catalunya, que sí que es van presentar el 2010 i van aconseguir 1.220 vots el que representaria un 1,85%, i eh, respecte a les eleccions d'ahir van baixar fins a 849 vots, és a dir, un 1,11%. Per part dels corns en blanc... La... O, parlem primer de Plataforma per Catalunya. Eh... Plataforma per Catalunya, sí. sí. Exacte, Plataforma per Catalunya també ha patit una pèrdua de vots. Si el 2010 obtingueren 1.220 Eh, els, les accions. D'ahir només obtingueren 849, és a dir, l'1,11% de, dels vots escrutats. Ara si sí, ara parlem d'escons en Blanc, el 2010 van aconseguir 479 vots a Sant Andreu, mentre que ahir van pujar a 753, el que seria un 0,98%. Per tant, hem de dir que a partir d'un 1% ja no tenen representació a la cambra. I si parlem de, del, del partit animalista contra el maltractament animal, sí que es van presentar les eleccions del 2010, van obtenir 430 vots i ahir van, van pujar una mica a 520 vots, un 0,68%. El partit pirata també va patir una pujada i va passar dels 175 vots que va el d'any 2010 als 515 que ha obtingut aquest any. També han pujat UPyB, és a dir, el partit de Rosa Díez, que al 2010 obtenien 172 vots i ahir van pujar a 375 vots. El partit Fars.cat, que és les primeres eleccions a les quals es presentaven, ha obtingut 256 vots, és a dir, 0,33% dels vots obtinguts. Després també tenim eh, diferents partits que eh, es van presentar ahir, com podríem dir el BD, que seria els verds, i a UCD, UCE, que va, també es va presentar però no van obtenir representació. Molt bé, doncs escrutat al 100%, aquests són els eh, resultats que podem dir a dia d'avui, a dia d'ahir també, al final de la nit, doncs s'aconseguia que Convergència i Unió es situés en primer lloc, després a dins que el que s'entendreu, el segon lloc seria per el PSC, el tercer per Esquerra Republicana, el quart per el PP el cinquè per Iniciativa per Catalunya Verge, seguit de Ciutadans i les CUP. Doncs aquests són els resultats dels quals doncs, podem parlar-vos a dia d'avui. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, aquí us parla i acompanya doncs, Susana Ávila, Carlos Gasull i Jordi Garcia.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 I comencem parlant de l'èxit d'assistència en els darrers actes de la Festa Major de la Sagrera. Ahir diumenge es van realitzar els dos actes que oficialment van tancar la Festa Major de la Sagrera. Com cada any, la tònica va ser l'èxit d'assistència massiu de veïns i veïnes als actes. Ahir els encarregats de mànits a la tarda van ser els Port Bo, que van oferir la ja tradicional cantada de veneres, on no hi va faltar el rom cremat elaborat per Dan i Tortajada prop de 2.000 persones van assistir a aquest acte que es va realitzar a la plaça Massades i ja a la nit no hi va faltar com a cluenda de la festa major l'espectacle pirotècnic a la plaça dels Jardins d'Els, a càrrec de la companyia del foc que va ser amenitzat pel grup de percussió Sagre Samba dels Dracs i Diables de la Sagrera. D'aquesta manera van acabar els actes oficials de la festa major de la Sagrera, amb la il·lusió i les ganes de que torni l'any vinent. Fora ja dels actes oficials, avui es realitzaran dos actes. A dos quarts de quatre, de sis de la tarda, al Centre Civil de la Sagrera La Barraca es farà un espectacle familiar, on en seva es presentarà un espectacle de màgia fresca i actual, on es combinen el visual i l'humor. Un espectacle amb ingredients i sabors que no deixa ningú indiferent. Una recepta ideal per als amants i curiosos de la màgia que convertirà el seu esdeveniment en un èxit. Espectacle per tota la família. Accès gratuït i més tard a les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet hi haurà una entrevista i tertúlia amb el nom La Luz d'Alejandria, a càrrec de Violet Muñoz. L'acte està presentat per Francesc Miralles i Àlex Rovira i col·labora Grupo Mediàtica i di que fora dels actes oficials de la festa major de la Sagrera, s'inaugurarà el Banc del Temps de la Sagrera.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 Doncs això es realitzarà al Banc del Temps del barri del Bon Pastor a la plaça de Robert Gerard número 3. Les dates i els horaris de recollida de roba a partir d'avui i fins dijous de 10 del matí a 1 del migdia. Coincidint amb la quarta setmana europea de la prevenció de residus té lloc una nova edició de Renova la teva roba que enguany inclou una quincena de punts d'intercanvi diferents amb el treball de més de 20 voluntat... equipaments municipals, ONGs, entitats i associacions de vuit distrutes de la nostra ciutat. Paral·lelament, els punts d'indencàrbit tenen lloc activitats complementàries per al foment de bons hàbits en prevenció de residus, com tallers de disseny i reutilització de reutilitzada. Molt bé, doncs ara parlarem del resultat que va obtenir ahir el Sant Andreu a, en el camp del Badalona ja que el Badalona doncs, va guanyar per 3 a 1 davant del, del nostre equip, davant de l'equip de... local, els entendreu. Exacte, l'equip va trencair la bona dinàmica dels resultats amb una derrota a Badalona. L'efectivitat dels locals i jugar gairebé tota la segona part amb 10 homes ha passat de factura als de Pit Belmonte. El gol a Androenc el va fer David Prats. Doncs necessitava guanyar urgentment a casa i el Badalona ha estat contundent. Una bona primera part dels locals els ha situat el, amb el 2 a 0 en el marcador, però abans del descans David Prats ha pogut reduir distàncies per seguir dins el partit. L'expulsió de Càrdenes en la represa ha posat les coses molt difícils i el Badalona ha sentenciat a 10 minuts pel final. Els escapulats han començat apretant aportant perill sobretot a pilota aturada i obliga a Morales a intervenir per evitar el gol. Dos corners al minut 11 i al minut 14 han estat a punt de significar el primer. Un primer gol, ja que arribaria molt poc després, quan Gabriel recollia un xut dels locals al del pal i no perdonava una segona instància. Doncs el gol dels locals ha esperonat una mica els andreuencs que han començat a tenir més la pilota. Edgar amb un u contra U amb el porter i Aitor amb un xut llunyà atrapat per Marcos buscaven anotar l'empat. Ha estat però el Badalona per mitjà de Manolo Bueno el que feia el segon aprofitant un rebot i definint davant la porteria. Un cop dur el que l'equip ha respost retallant amb un gol de David Prats. La segona meitat ha començat elèctrica i en doble canvi a les files del Sant Andreu. Entraven Quim Araújo i Melo en el lloc d'Arnau i Gómez. El mateix Quim Araujo i Xavi Jiménez provaven sort amb les dues primeres aproximacions de la segona meitat. A les que el Badalona responia obligant Morales a intervenir. Doncs el partit s'ha desequilibrat tot just al minut 54 quan unes mans innocents de Cárdenas han suposat la segona groga pel defensa Andreueng. Amb un menys i per darrere en el marcador, els Sant Andreu ha volgut buscar l'empat però no ha, no ha tingut opció de crear perill, clar el Badalona esperant darrere a poder muntar el contraatac ha sentenciat amb un gol de grasa precisament a la contra doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, ara el que farem serà una petita pausa, tornem tot seguit amb més informació, avui parlarem ja de la recta final del, de, del dia d'ahir eh, del que va passar a la festa major de la Sagrera això serà d'aquí uns minuts, ara fem una pausa i tornem Torna a començar, jo torna a despertar després d'un llarg viatge, d'un mal somni que oblidar. del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us deia, hem començat el nostre programa d'avui i ahir diumenge es van realitzar els dos actes que oficialment van tancar la Festa Major de la Sagrera. Ens en parla la nostra companya Susanna Ávila. Així, Jordi, ahir vaig tenir l'oportunitat d'assistir als dos actes el concert dels Port Boa, a plaça Massades i el Piro musical a la plaça Llardins d'ells. A partir d'ara us oferirem un partit resum sonor pels nostres oients perquè puguin gaudir un tastet dels dos actes que van tancar oficialment els actes de la Festa Major de la Sagrera. La Festa Major del Barri de la Sagrera 2012 ha arribat a la seva fi, el trio d'Avaneres-Porbó, format per Josep Xicoira, Carles Mir i Ernest Morató, són els encarregats de tancar gairebé 4 setmanes de festa barcelonina. En una actuació que va començar a la plaça de Massada a dos quarts de 7 de la tarda i que va durar gairebé dues hores i repartint un deliciós cremat a l'entreacte, preparat per Dani Tortajada, els sagrarencs i sagrarenques van acomiadar la Festa Major 2012. Cude una calenda bon, no per saludar. Si jo sé una calenda no per saludar. no si per la i al teu costat el teu seguretat ensenyaré els racons d'aquell allà t'escriure el secret que i quan ens hi ha fer, sabràs que més de tot s'ha passat i quanta màgia té hora i de mar si ets aquí i ets un palat t'estimaré com mai ni Sol a la platja Coneixeràs el poix del meu secret T'ensenyaré els records d'aquella cosa casa T'explicaré el secret i guardo jo Saudats com ets de bolsa una besada I quanta màgia té una nit d'amor Si vens a mi a amb un païs i un ardez Amor a la fine sona de la platja Coneixeràs el gos del meu secret Jo sé d'una cadeta resalada que ningú més no sap el seu perill on guardo aquest secret no hi estimava que a prop de pala no s'ho has descobrint Després de gaudir de les habaneres del trio Porvó, el grup musical Segre Samba va acompanyar els assistents fins a la plaça dels Jardins d'Elx per poder gaudir de l'espectacle pirotècnic que tancaria definitivament la festa major de la Sagrera. Voleu gustir de la Comissió de Festes de la Sagrera, després del Piro Musical hem tancat ja les festes de la Sagrera d'enguany. Quina seria la vostra valoració? Bueno, no sé, per part meva, doncs molt, molt positiva, el temps ens ha acompanyat, molta participació... Eh... que si veieu està dient tot l'Ariana ha, ha, ha anat tot, tot molt bé vull dir, la participació crec que ha augmentat ha comparat amb altres anys i bueno, estem contents d'ha anat i el gran dubte que sempre que és la, el temps, el meteorològic doncs aquest any ens ha acompanyat la mar de bé per tant, vull dir doncs, contents, som molt contents Respecte a l'any passat, hi ha més activitats? Menys activitats? Aquest any hi ha hagut més més activitats que l'any passat hem arribat a la ratlla de les 140 activitats diferents quasi han sigut quatre setmanes d'activitats al barri perquè, com hem dit ara, ara d'acabar el Piro Musical, doblem començar el primer de novembre amb l'Elitat el, i la mostra d'entitats i bueno, acabarem, oficialment s'acaba avui però, però l'acabarà la, la, la setmana que ve doncs, amb la 35a edició de la Cursa de la Sagrera que, bueno, doncs, com sempre diem, tenim un orgull de ser doncs, de, de poder organitzar la Cursa més antiga de Barcelona. A part d'aquest Piro Musical que hem viscut també ha tancat la, la Festa Major de la Sagrera al Portbó, el grup de Baneres és la primera vegada que venen, han vingut més vegades. Bueno, com s'hauria de dir, Portbó ja és un clàssic a la Festa de la Sagrera, o sigui, ara no et recordo exactament quants anys fa, però diria que fa 7 anys que venen i crec que no estaria errat, o Si sigui, un grup que ens bueno, bueno, ha agradat molt i quasi bé doncs, ja és una cosa que els, el, els veïns de la Seguera doncs, ho esperen i jo crec que hi ha veïns inclús ha estat fora de la Seguera. Avui a la plaça Massades potser estar vivint unes 600 persones escoltant por bo. Sí, sí, és un, és un clàssic ja, i, i bueno, ja quasi els hem contractat per l'any vinent. Ja, i parlem de l'any vinent, de les festes de l'any vinent, teniu ja alguna cosa pensada, alguna cosa contractada, ja teniu pensat? Per bo, sí. Ja, l'any vinent? No, en principi no. L'any vinent, en principi, doncs, tenim més o menys les dates i, i bueno, doncs això sempre hi ha un primer cap de setmana... De, de nit més jove, més de ball amb un grup així més conegut, el segon honor orquestra i després, doncs això, els focs, correfoc, el els típics actes de sempre. Ja vull dir, Arianna, que sí que potser tenim clar, bueno, si no encara no està clar, les si idees, no, doncs que encara si no falla la memòria doncs serà el 24 de novembre que tornem a tenir por a la plaça de Massades. Bueno, seria el primer acte que ja tenim, tenim en marge. Hi havia hi ha alguna activitat, alguna activitat, hi havia pensada que no s'ha pogut fer eh, perquè no... retallades pel problema de la crisi econòmica. Heu tingut alguna no, no, principi... dificultats respecte als anys passats? No, en principi tot el que estava previst s'ha pogut fer i, i, i res, pues sempre ens adequem al pressupost que tenim, però... Doncs, i això i això hem fet i no, cap en aquest sentit jo crec que cap problema de fet, veure, ja no, o sigui, intentem ajustar doncs, la, la festa al pressupost que tenim per tant, doncs, intentem mantenir la qualitat amb el, amb el que anem reent, tant d'Ajuntament com de, de, de comerciants del barri i patrocinadors doncs moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats per la vostra organització de la Festa d'Esgrera moltes gràcies Vinga, adéu, adéu. adéu. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs així acabava ahir la festa major, la festa major oficial de, de la Sagrera. Hem de dir que avui i demà encara hi hauran dos actes, però eh, doncs, oficialment es va acabar ahir amb, amb les habaneres del Porvó i el Piro Musical. I ara, si us sembla, anem a repassar algunes de les informacions arribades a la nostra redacció que ens porten a parlar de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix un taller de fotografia. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia, us ofereix fotohistòries. Què és fotohistòries? Doncs és un taller d'interacció ciutadana a través d'un taller de fotografia. El taller es diu Com vivim, Convivim i s'inclou dins del cicle d'activitat de la Trinitat Vella.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 Aquesta activitat ha estat destinada a joves i adults i cal inscripció prèvia. Es realitzarà avui i dimecres de 6 a 2 quarts de 8 del vespre i es està a càrrec de la xarxa Barcelona Antirumors. Doncs recordar-vos que aquesta activitat es realitza avui a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbiero. I un últim punt abans d'entrar ja en el que és la nostra àrea de servei, Parlem de la preestrena del documental Generació Pegasso a la Fabra i La fàbrica de creació Fabra al carrer de Sant Adrià número 20 us oferirà aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'espai Josep Bota, la preestrena del documental Generació Pegasso. Doncs es tracta d'un documental dirigit per Isabel Andrés Portí i produït per Diagonal Televisió i Televisió de Catalunya. La presentació estarà a càrrec de Joan Miguel Minguet Pallori, professor del Contemporani Història del Cinema de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de l'Associació Catalana de Crítics d'Art. Molt bé, doncs ara que ja sabeu quins, el, quins actes doncs podeu assistir avui i el proper dimícres doncs el que farem ara mateix serà una petita pausa escoltarem una mica de música i entrem ja en àrea de servei avui parlant de la nostra llengua, del català. Fins ara. M'agradar-me amb tu La teva crueltà d'ignorada M'ha vençut Però ja estat tard Aquest món t'ha fet insensibles He provat de fer-te els meus fills i he d'obstar de poder itat Vlla i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble molt bé, doncs tal com us deia en fa moment, entrem ja dintre del que és la nostra àrea de servei i aprofitant que s'acosta a l'època de l'any en què ens fem més regals, doncs es, es vol plantejar aquest tema per tenir en compte els diversos punts de vista que hi poden haver i també per donar idees doncs, a l'hora de fer regals originals i econòmics. En parlem amb la Judit Riar, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que ens teniu preparat per avui. Mira, avui el que farem serà... La setmana passada vau uh -huh. estar parlant d'això de, del tema dels regals econòmics i idees originals uh -huh. i sé que ho vau fer amb l'Inma i que us va parlar d'una pàgina web sí. on podíeu consultar sí, el catàleg de jocs i joguiners en català que uh -huh. havia posat en marxa Plataforma per la Llengua. Nosaltres uh -huh. treballem en el tema dels jocs treballem bastant freca-freca amb -freca Plataforma per la Llengua. Uh -huh. El Consorci per la Normalització Lingüística i Plataforma per la Llengua Us la recordo una altra vegada per aquells sí. que <ríe> sí. l'hagin oblidada, perquè hi podeu mai, mai fer... sí, sí. Gràcies És eh, www.jocsijoguines.cat -i, I allà trobareu -i exacte tota aquesta informació I llavors el, el que farem ara sí, el que uh -huh. tenim pensat fer avui és en primer lloc parlar amb la Marta Jarque sí que és la... bé, ella és la que porta el tema de les campanyes i és la coordinadora de gestió lingüística del CNL de Barcelona i després la Pia Celeste que ens explicarà, ens parlarà de la seva experiència personal amb el tema dels jocs gràcies. gràcies, bon dia sí. Bon dia, Pia Bon dia, com esteu? Bé, eh, Pia, tu d'on ets? Eh, soc d'Argentina de Córdoba. Sí, si que està lluny, això, Sí, sí. <laughs> exacte, primer sí, eh, volia dir alguna però, cosa eh, fa tres anys que sóc aquí molt bé, molt bé, molt bé. ja parles bé català És eh, una miqueta, una miqueta. <ríe> són molt modestos aquests alumnes que venen <ríe> <ríe> <ríe> doncs bé, doncs si podem parlar amb la Marta amb la Marta Jarki, sí. que... bon, bon dia molt bon dia bon dia Marta bon dia Mira, eh, ja t'hem presentat sí, sí. com a coordinadora de la gestió lingüística del CNL de Barcelona i avui et volíem preguntar eh, que ens expliquessis una mica com va sorgir la idea de fer aquesta campanya de, del joc i la joguina en català a les joguineries de Barcelona. Doncs aquesta idea va sortir d'una banda perquè nosaltres des del centre fomentem l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat i l'àmbit lúdic i cultural i en concret el del joc era un que encara havíem de, de, de fer-hi una empenta i treballar-hi més i l'altre perquè hi havia una necessitat de fer conèixer i donar visibilitat als jocs i les joguines que hi havia en català i dinamitzar el sector del comerç que venia a aquestes joguines. Exacte, una mica com ja s'havia fet um, amb el tema dels establiments col·laboradors i el voluntariat per la llengua. Mm? Sí. Ens, ens podries fer una mica una descripció d'aquesta de, campanya? On, en què consistirà? Quatre, quatre breus apunts allò que es pugui dir d'acord sí. aquesta campanya uh, serà una campanya en què donarem a conèixer els jocs i joguines en català que hi ha al mercat també volem donar a conèixer uh, i facilitar a les persones que són els compradors els que volen utilitzar aquests jocs i els que els volen conèixer que sàpiguen on adreçar-se tant pel que fa a la informació que es troba en els webs com en els comerços que són els que faciliten la compra d'aquest tipus, bueno, tipus de joc. Llavors, serà una campanya activa en què hi participen diferents àmbits i diferents uh, agents de la societat, els que compren, els que venen, els que juguen i tot això farà que creï una demanda real d'aquest ús del joc en català per part de la societat i una demanda que farà que es creïn i es fabriquin més jocs i joguines en català. I participaran de forma activa tots aquests sectors de la societat, tant els botiguers que s'han adherit a la campanya com les persones que volen conèixer quins jocs en català hi ha ja en el mercat i on poden trobar-los. Uh -huh. D'acord. I ens podries dir, si volem saber més, quan, quan es farà la presentació pública d'aquesta campanya o, els, i als mitjans de comunicació? Sí, aquesta campanya s'iniciarà a finals d'aquesta setmana. Per uh -huh. tant, és quan a través de, per exemple, el web del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona es podrà trobar informació i la presentació presentació oficial es farà a l'11 de, de desembre. Uh -huh. D'acord, doncs n'estarem pendents, sí? Molt uh bé. -huh. Com ha dit abans el, el Jordi, aquesta és una època en què hem de començar a pensar en els regals. Sí, sí? això del medal sí. i els reis i aquestes coses. I sobretot si hi ha nens petits a, a prop. Uh -huh. i també és per aquest motiu que durant el mes de desembre hi ha dues fires importants o dos esdeveniments importants relacionats amb el joc i la joguina en català. Uh -huh. Ens en podries fer 5 cèntims? O ens podries fer cinc cèntims del que passarà aquest cap de setmana o concretament l'u de desembre? I tant. Uh. Abans, però, saludo el Jordi, que el vaig sentint. I no sé ben bé qui és, però... Sí, sí, sóc aquí, sóc aquí. Ets aquí, Jordi, d'acord. Està molt atent. Eh, doncs, salutacions. Eh, doncs sí, nosaltres aquesta campanya, i com tot el que fem al Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, eh, tot el que fem ho fem sempre amb xarxes, és a dir, treballant amb, amb entitats, amb organitzacions, amb persones que, que entre tots busquem el mateix sobretot busquem la cohesió social. Nosaltres, des del centre doncs de garantim l'ús social i la presència del, del català per aquest ús de la llengua catalana. Uh, ara estem donc a punt a punt a punt deici la campanya deIúxougugues en català però aquesta campanya és no és un bolet, no serà una campanya que no tindrà també un entorn i un treball amb altres entitats i, <coughs> i institucions que facin alguna cosa també al voltant d'aquest de, sector del joc. Per tant, nosaltres col·laborem, col·laborarem, per exemple, amb la Plataforma per la Llengua que organitza una festa pel joc i la juguin en català el dia 1 de desembre, és a dir, aquest dissabte a l'Art de Triomf, i hi participem activament, presentant la campanya, fent, fent també difusió del joc i la joguina en català i fent costat a tantes organitzacions diverses que hi haurà en aquesta campanya, esperant que sigui, ai, en aquesta festa, perdoneu, que sigui visitada per molta gent. L'any passat, per més de 6.000 persones. Mm, molt, bé. molt bé. Ha canviat. Perdó, el que m'agradaria dir és que ha canviat eh, la ubica ubicació. Sí. Uh -huh. l'any passat va ser al Passeig de Sant Joan i aquest any serà a Arc de Triomf, això sí. important per a la gent que, que hi vulgui anar. Està a prop de tota manera. Sí, sí, sí. sí. <ríe> I nosaltres sí. com a centre serem allà també, amb plataforma i amb totes les entitats que... Entre tots fem, doncs, que, que tot tiri davant no?, treballant conjuntament i, i serem allà i us esperem, també. Doncs sí, ja ens deixarem caure per aquí, sí, sí. sí. I després, doncs, de mitjans del mes de desembre, uh -huh. també hi ha un altre esdeveniment, que aquest, en aquest cas és organitzat per l'ICUP, l'Ajuntament de Barcelona, i que nosaltres hi col·laborem, també, és un, serà un festival de jocs de taula de jocs de taula internacionals uh -huh. i nosaltres també hi serem presents i també farem que, que tot sigui viu, actiu i que la presència del joc i la joguina en català, en aquest cas el joc de taula en català, hi sigui molt present i us hi convidem a tots serà un festival també molt actiu, molt dinàmic molt interessant i bé, també participem amb altres esdeveniments com fires eh, al territori uh -huh. la fira que comença aquest 27 de desembre ai, de novembre fins l'1 de gener no, perdoneu que m'equivoco de dates eh? del 27 de novembre a l'1 de desembre hi haurà uh -huh. una fira també les cotxeres de Sants uh -huh. eh, sobre la didàctica del joc i nosaltres també eh, hi participem i donem a conèixer la campanya i i fem, fem presència en aquestes fires d'acord Molt doncs moltes gràcies Marta per, per la teva col·laboració i per explicar-nos una mica tots aquests festivals i, i festes i presentacions de, de, del joc i la joguina que és, que és bo de, de saber-ho sí. que ho tinguem present i tant, gràcies a tu Jordi gràcies a tu Judit i bé, que, que continuem així Exacte. treballant doncs sí doncs fins aviat Marta fins aviat, Adéu. adeu bon adeu bé, només volia matisar que el, el festival d'au uh -huh. eh, es farà aquí al, al, aquí, al, ben al costat a la Fabra i Cor, uh, que bé. no sé si, si sabíeu que es faria aquest festival uh -huh. el 15 i el 16 de, de desembre Uh -huh. i eh, un dels atractius que tindrà entre d'altres és que hi haurà una bombonera plena de daus uh -huh. i eh, tothom que vagi tindrà l'oportunitat de participar en el concurs que és comptar el, compta, el número de daus que hi ha o que hi haurà en aquesta bombonera però d'això si us semblen parlem és més endavant és mica complicat això eh? sí, però... tal, tal com es veu <ríe> però si sembla, en parlem més endavant i ara sí que m'agradaria que, que la Pia sí, sí. Eh, entrés en escena i, i ens expliqués una mica la seva experiència sí. perquè ara hem parlat de, de festivals i d'actes més institucionals i anem una mica més a allò més personal sí? uh -huh. Pia, bon dia, bon dia. Eh, tu ets d'Argentina Sí, sí, sí, i a tu t'agrada jugar? molt, moltíssim. Sí. <ríe> sempre he jugat de petita, amb meus germans. Eh, et deia que eh, amb una cadira podia fer una, una casa. Sí. <ríe> eh, sempre cosetes sempre trobava algo per jugar. Mm. I durant la teva època d'estudiant eh, universitària a Còrdova, sí. sí, eh, quan estudiaves treball social, abans m'has comentat una sèrie de coses que crec que seria molt interessant de, de compartir amb, amb, els, amb els oients. Eh, sí, sempre que, que fa una, una cosa dolenta eh, uno se, se pone al costat de la gent que més ho necessita. Eh, va passar un tornat per la meva ciutat, mai havia passat això, eh, i eh, va, va fer molt malament a la, a la gent. Eh, nos hem acostat amb un grup de, de companyes eh, per veure eh, eh, què podíem, podíem fer Eh, i hem anat a un menjador eh, que també eh, hi havia una biblioteca i ha perdut eh, la taulada, eh, molts llibres eh, i material per als nens. Eh, nos, ens han dit que eh, en podíem ajudar a eh, fer jugar als nens perquè eh, tenia molta por es llevaven de nits eh, plorant, cridant i eh, fer-los eh, jugar eh, seria molt bé eh, llavors què vau fer? <ríe> què vau fer vosaltres? Eh, llavors eh, el nostre grup eh, eh, fèiem trobades els dissabte el dematí a los niños pero bueno eh, esos padres eh, eh, muchas veces eran a casa todo el, el día para guañar muy pocos dineros eran eh, carreros eh, aquí es yo, chatarreros uh -huh. ¿eh? Sí. Eh, la gente que recuye la ferralla eh, mm -hmm. a las horas, el lloc donde íbamos a a jugar era muy brut de, de vidrias de llaunas entonces ya vos <ríe> le van a hacer una canción para los niños el rock de la basura sí. eh, <risa> eh, eh, posábamos eh, bolsas de nylon en las manetas y nosotros también uh -huh. eh, todos cantando este es el rock de la basura todo lo que no te sirve va Parar, si tu podes col·locar la basura en su lugar i netejar eh, tot no? després eh, eh, començà eh, el joc eh, aprofitant eh, tot eh, arreu no? eh, qualsevol material de rebuig que nosaltres sí. llancem era el... sí, eh, als nens els agradava molt eh, cantar, fer música Eh, una vagada en fet eh, instruments eh musicals amb eh, cots de plastic, eh buids, amb cinta y ah. eh posant pedretas eh, adins. Hem fet maracas. Sí. <laughs> eh després, amb, eh, tals de pals de compra eh, uh -huh. de la mateixa mida. Toc toc. Toc, toc, toc, bastonets per tocar o bastons. M'has tratat donar alguna utilitat a les coses que no serveixen, no? Sí. Eh, eh, bé, eh, també eh, eh, els nens volien eh, un camp de futbol eh, per els més petits perquè eh, hi havia uno per els més grans, però els més grans no volen que jugaren els petits. Uh -huh. Això passa a tots els països, sí. a tot arreu, em sembla. A tots els petits, sí. a ja sempre els grans. Sí, bé, però... Eh, hi ha I, i gana, què vau, hi ha sí. força, què, què hi ha voluntat. Fer? Què vau fer? Perquè vau organitzar... Sí, eh, hem netejat tot el camp, per eh, <laughs> Arrencant, ah, sí eh, Arrencant eh, judo Cantant, cantant, sempre cantant eh, eh, Ens han donat els, els pas per fer Les porteries eh, uh -huh. I hem fet el, el camp de futbol Per el més petit no? eh, Per l'inauguració eh, Hem convidat A tot el barri uh -huh. Una festa molt grossa I uh -huh. uh -huh. eh, Eh, ha vingut... Eh, ah, primer, els nens han fet eh, màscares mm. eh, amb paper eh, i pintades eh, per eh, posar-se aquest dia. No? Mm. Bah, eh, hem convidat una murga eh, Morga, eh, aquí en català és una dolent, no? Però ella no. No, no, sí. no. no, no. Eh, Morga eh, Eh, per nosaltres sí, eh. és una eh, molt maco eh, un grup de músics eh, fan eh, eh, música amb eh, tambors eh, amb ritme eh, fa su rol no? eh, eh, un altre eh, balla eh, com vals de circ pintat i vestit amb mm. colors ports. Els eh, nens les, els agrada molt això, no? Bueno, aquest dia eh, hem fet moltes coses. Ha vingut també una noia que eh, feia històries amb títols de guants. Eh, després hem fet eh, puestos de, eh, per jugar. Eh, I els nens, bueno, el primer puest bolsas eh, buidas y netas de patatas cualse bola eh, sí sí eh, <laughs> después una cullera carrera con una cullera en la boca y una petita patata de uh -huh. eh, un bowling eh, envases ruidos de pintura y una pelota para lanzarlo así ah, diferentes. Molt bé, per tant avui hem pogut veure dues opcions, la Pia Celeste ens ha explicat maneres de fer, seva, a partir de la seva experiència, maneres de fer joguines a un preu molt reduït i eh, de l'altra hem tingut l'opció de, de descobrir o de saber els festivals on podrem trobar eh, catàlegs de jocs i joguines en català on aquests sí que són de, de pagament. Sí, precisament coincideix amb que aquesta setmana es celebra la quarta setmana europea de la prevenció de residus, amb la qual cosa, doncs si hi ha alguna cosa que heu de llançar, doncs potser aprofitar-la, tal com ens deia la Pia, doncs, per fer una joguina i per passar-nos-ho bé amb els nens. No? Sí, no, sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Pia, per tot aquest seguit d'idees. Gràcies a vostès. Molt bé, doncs també donem les gràcies a la Judit Riard del Consorci per la Normalització Lingüística, eh, també a la Pia Celeste Villafanyer, <tots> avui ha participat en el nostre programa. I ara ens queden dos minuts, per tant anem ja directament al que és la nostra agenda d'activitats, eh, a veure si encara ens dona temps de dir alguna cosa al, al respecte. Entrem amb en l'agenda. Molt bé.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 organitzar el Centre Cívic de la Trinitat Vella i la Fundació Ateneu Sant Roc. I ara parlem de les Biblioteques de Sant Andreu que us ofereixen un cartell de Xoque de Reyes. Les Biblioteques de Sant Andreu tenen un regal per tu. Si us acosteu a les Biblioteques fins al proper 30 de novembre us regalaran un cartell de la nova coberta del llibre Xoque de Reyes de Giga Mesh. A tots els usuaris i usuaris que facin un préstec o ens retornin un llibre a la saga de la saga Cançó de Gel i Foc de l'escriptor George R. R. Martin. Ens queda ja pràcticament eh, un minut. hem de dir que aquesta activitat és promoguda per, es promou fins a ahaur les existències i, la, i col·labora l'editorial Lliga Meix, com ens ha dit ara mateix la Susana. Doncs també dir-vos que aquest cap de setmana, dissabte, hi haurà una inauguració del Centre Cívic de Navas i de la Biblioteca Camp de l'Arpado. Però això ja ens tindrem temps de parlar-ne al llarg d'aquesta setmana, durant aquesta setmana. Així que nosaltres el que fem és donar les gràcies a en Carlos Gasull per haver estat avui als plats tècnics i també a la Susana Ávila, que sense ella, doncs, evidentment, no podríem fer aquest programa. Nosaltres el que fem ara mateix és marxar, donar-vos les gràcies i ens retrobem demà, si voleu, a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu.